Peio Gurriza, gaixo, Arratxaldeon. Bai, Arratxaldeon. Gaurkoan, linki, e, bueno, e, linkiri buruz, eh, itzen dugu izan ere, kadek e, antolatuta, ba, azteleen onta ni jaren emberetzian, Arratxaldeko, saspiak eta la ordenetan, e, abadi aretoan, oniguruzko itzaldia, itzaldi bat, e, konferentzia bat antolatutu, lehenik eta behin bueno, ba, azaldu, pixka bat ezagutzen ez duenaren zer da, linki? Linki hor, eta e, sartu nahi du diguten, eta elektrika konta gailu e, berri bat. Deitzen dute konta gailu e, intele Eta hori, hori kontra gara gu, bat diturako alde pila bat. Eta hori dela eta antolatzen dugu beraz hitzaldi e, bat eta honetan. Eta guk nahi duguna da, jende guzia informatu, galderak egin ditzan, eta gomit ditugu ere beraz jende guztiak, baita ere politiko alden geienak, zein erreko etxiek dute horren kontra egiten al, ere sinik, beste naz, individualki eginez, zailagoa da, baina erreko etxiek kontra egintzake, linki beraz elektrikak kontra eginzake eko etxiek. Bueno, zer esan, zer esberdin tasundago, elektrikak kontra gaito eh, inteligente hori, gaur egun daukagun konta gaioekin zaizberdintasun daude gutxi gora bien artean. Bai, bon, desberdintasunak guretzat oga ipatzen duten ez, eta berazperientzio batzu bat dira. Alde batetik, e, txarrak dira, osasunaren zat, guztiz txarrak, bat, bi, e, e, e, egiten duena da, kontrolatzen du beraz jendearen eta gaztazia, energia gaztazia, Kontsumo e, bai kontsumo guztiz zehazkiz eta kon, egiten du kontrolatzen du beraz e, jendeek nola erabiltzen duten e, etxiko e, e, elektrika tres hori beraz guztiz kontrola handia eta gure ustez. ta hiruguga oso garestia da zazpi mil kostako, kostako da eta kostu hori beraz jende guziarentzat guretzat bako txaentzat garestiaago izannen elektrika. Hiru gauzat eko laukagin gauza ere askotan panan eta egun houetan panan eta gainera e, e, sutiak ere eraagititen ditu. Beraz e, hori eta gero hamar mila e, lanpostu eliminatzen ditu, e, ganagaitat momentuz jende batirera langileak eta autzen direnak gure etxetara e, gure kontakilura, begirattzeraz zenbat kotada kasatu dugun etrika aldiz hogezkin be hamar mila postu lanpostu eliminatzen dira. Hori Frantzian mailan e, egin nahi den eraldaketa da, Frantzia astatu osoan? Bai. Horrek suposatzen duen baitare, gaztu ekonomiko guzti horrekin ez da? Bai, beraz, hori da, e, elektrikarekin egin nahi dut beraz, kontak gilu inteligentea da hori, eta gauza bela dute gero gazarekin, eta gauza bela ere gazarekin gazpo ditzen dena, eta gauza bela ingo gero ondo, ondoren urarekin. Ura, urarekin ere kontagailu inteligente izango gozin beraz garna iduna da ordunakailua gure ordunakailua gure telefonoak ja telefono ta kontrolatzen gaituzte ja pila bat eta beraz orain kon, e, kontagailu elektriko eta ur eta gasarekin oraindik giliago kontratuak izanengira eta beraz gure askatasuna gure debizat, liber, eh, libertatea guztiz kontratua, mugatua izango zen. Mm -hmm. Ezaguna da ze enpresa dagoen, e, bueno, ba, guzti ho horren atzetik? Bai, be, ezaguna da, be, orain arte ezaguna zen bezala EDF, EDF, orain izen, izen aldatu dute, NEDIS deitzen da, da orain, izen aldatu dute, ez dakitzagatik, baina aldatu dute, baina enpresa infantzian e, monopoloa duten enpresa hori uh, da, horren Hih. Iarenan hau da, Astelenarekin izango da, beraz, ba, hitzaldia, konferentzia, arratsaldeko 7 eta la Abadia aretoan hendaian, bai. eh, nor retorriko da, nor garturatuko da hitz egitera. Bai, honnazteke denik ezagutzen dutena Abadiako gela badiena izena du, gelaak, hori ondartzako puntan sokoburu e, aldeotan dagoena gela hondita eroso bada eta beraz ogatetorriko dena da Stefan Lom Hori da um, e, bordale ondoan giro honda eskualdean, Eri txiki bat bi biztanleko biztaneko erri txiki batek kontraegin zuen izan zen lehen herria kon kontra li, eh, linkiren kontragintzena, eta ururt etxea zen beraz zeriko etxeagoretan, eta beraz zeriko etxeak erabaki zuen eh, bere berari esker.inari eh. esker beste batzuen esker. E, kontra egea linkinen kontra egitea etaiko txe horrek beraz kontra eta zuten ezgi, E, zen maker erri horretan, beraz, e, linki hori, zerren e, linki gerek askotan egiten duena da, inpozatzen imposat, da etxeetan, sartzen da etxeetan, eta ematen dute berren konta gailu berri hori, jendearen borontatearen e, kontra, eta oso zailada kontra egitea, E, gerta per, pertsan batzuk egin dute, eta geteitu dira, askotan e, trikali gabe, gumbatzuz, eta oso zailaketan zaili. Aldiz errekotxeak kontra egitean badu, errekotxeak boskatzen badu, e, konzei municipal edo, autetxeak ab, kontra egitean kontra egitean, eta linki hori ez da ematen lan erri, erri batean. Eta guguna duguna da, hemen, endaia beraz eta gure inguruan, e, gitea, errekotxeak horren kontra egitean. Badakizue gutxe gora bera, noiz, ezarri ezartzeko asmoa duten endaian gutxe gora bera uh, izan daiteke? Ez da jakina, ez, ez dute ezer esaten, nahi eta ez dute ezer esaten eta optzen diretsetara, Eta eskotan arretan dute, begidea, datzen dizugu, emeten dizugu kontakelu berri bat, polit bat, berde berdiadak ustean, oso berde fluo genera, oso polita, hori emeten dizugu eta progresuarean izanean, em, obeto, eta ez ere esan gabe. Oztalako guna nahi duguna aurretik, jendea bisatu jende informatu eta jendeak eta, eta errekotxek e, aurretik errantzaten e, linki eta EDF hori ez dugulu nahi. Bozongi pehio, ez dakei zerbait gehiago gehitzeko dugu? Bai, hor, uh, aipatu duguna da, linkirikin aipatu, boa, aipatuko du Stefan Lomek, eh? baina oso kaltegarria da, osasunarentzat oso kaltegarria da hori lehenik, zeren ohartu hartu dira e, OMS e, eta um, publiko egiturak errandu ere, Fantzian Bailan egitura publiko bat den, e, batek errandu ere, e, pota, potazioen emankan zerri zen beraz. Gertaritekela uh, minbizia eragitea, uh -huh. eta beraz horiek erraman ima dute gana edu egiazkiz, eta badira uh, esperientziak eta badira likuko tasunak, uh, minbizia eta horako larriak eragitean dituela linki uh, kontak edo berri dureak. Bueno, ba, linki kontak edo elektrikoare buruz, eh? informazio guztia, xetasun guztiak edukitzeko, Gohore tuko dugu berriz ere, ba, aztele nontan, e, izango dela hilaren ameretzian arratsaldeko zazpiak eta laur denetan, hor, ba, abadia aretoan soko burun, aizu zen ere, bueno, ba, bertan, e, informazio guztia askuratzeko aukera izango duzu, ez Hori da, informazioak jaso, eta galderak eta egiten egitenanko dira bere aier, eta esperudut ere izanen direla politikoak ere berezikien direko rekoetxekoak eta, reko, eta rebeaga dira, uzapesa, eta bere haute txeketa horri dira, beraz galderak egiteko aukera polita da eta aukera ezinbestekoa. Ba, pello hurriza esker mila, eh? Gure han bai? izatagatek, esker? Bai, zen hongi, esker.